Nakon zahore Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata i salama na Muhammeda sallallahu na njegova i tabi'ine i one koji slijede u dobročinstvu do sudnjeg dana, braćo, večeras uz u pomoć nakon uh, onih sedam stvari koje smo već prije spomenuli, da je spomenuo še je Muhammed i Mabdulohab da su od stvari koje izvode izvjere večeras govorimo o osmoj stvari koju je on spomenuo Rahimahullah Uta'ala da je od stvari koja poništavaše radat i izvodi izvjerit. Ova osma stvar je i takako aktuelna i takako prisutna i ovo je stvar znači, koja nas pritiše, koju, s kojom smo okruženi, koju, s kojom direktno znači, uh, imamo dosta problema u pogledu onih ljudi koji su zapali u ovo i u pogledu onih ljudi koji narazumiju da je ovo stvar koja izvada izvijed. Pa nas onda, kad upozorimo na to, znači osuđuju, umjesto da postučaju šrijatske dokaze. Pa kaže šeheh u Islama ibn abdu l-Vahab wa, mua, mu, wa mu ala al muslimin. Pomaganje mušrika protiv muslimana muzahara i mu'avanah mozahara, znači da se učini nešto što će ih uzbići iznad muslimana, je tako? I muavara, direktna pomoć, međusobno potpomaganje sa nevjernicima protiv muslimana. I kaže dokaz zato riječ, su riječi uzvišenog u omenjete مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ مِنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْخَوْمَ الظَّالِمِينَ Kojih od vas uzme za prijatelj, od njih Allah neće uputiti zulomćarom. Allah neće uputiti zalima. Pa je ovo dokaz da onaj koji potpomogne, vaman je te koji ih uzme za prijatelje i zaštitnike, koji sa njima sarađuje, je tako? On je od njih. Kaže ovdje da je u komentaru, znači šejk Al-Qahtanin, kaže da je ovdje cilj, ili šta se želi reći, šta je mu Vahara, šta je mu zahara nevjernika protiv muslimana, je da ljudi koji sebe smatraju muslimanima, budu pomagači i budu znači oni na koje će se nevjernici oslanati, oslanjati i da im budu znači podrška nevjernicima protiv muslimana tako što stanu uz njih, budu znači u njihovim safovima ili ne stanu uz njih nego brane ih jel tako brane ih svojim imecima svojim, znači oružjem i svojim jezicima znači brani ih medijima brani stanu uznju znači svojim pojašnjenjima i tako dalje i kaže ovo je kufr koji izvodi izvjere kao što kaže Žekol Islam Ibn Taymi ta u fetvama da je stvar znači ova stvar da se na ovakav način stane uz nevjernike protiv muslimana da se da, da budeš njihova prva linija da tako kažemo i oružjem i jezikom i na bilo koji drugi način je stvar koja je izvodi izbjeg. Zatim kaže Ibn Taymijeh rahimehullah ta'ala: "Wa man yatawallahum od vas ih uzme za prijatelje. Ovde je tawallale, ovdje je vilajet, jel tako? Pa mi kažemo el-wala, jel tako? Taj vilajet i odri odricanje. Znači prijateljovanje i neprijateljstvo odricanje dvije suprotne stvari oba dvije se moraju naći kod Mu'mina. mora postojati vilaje vilaje znači uzimanje za zaštitka i prijatelja Allaha, poslanika i vjernika, je tako? s druge strane mora postojati bera bera od mušlika i kafira i nevjernika i monakika pa to jedan muslimak se sebe mora objediniti Zato je stvar znači vilajeta prijateljovanja sa nevjernicima, stvar koja izvodi izvjeri je tako? Pa kaže Šjekovi je isto tako, vilaje je suprotno Adavu, znači prijateljovanje je suprotno neprijateljstvu, a osnova Vilajata, osnova znači prijateljstva jeste ljubav i bliskost. Tako? Ljubav i bliskost. E to je ta ljubav i bliskost, stvar koja kad se posvjeti nevjericima izvodi, izvodi izvjeri. Je li tako izvodi izvjeru. A osnova neprijateljstva je mržnja i udaljenost. Je li tako? Osnova znači bara'ata, odnosno je li tako, adavata jeste al-bughd wa al Je li tako? Mržnja i odricanje, udaljenost. I tako dalje. I ovo je ispravno mišljenje, ima i drugih mišljenja što znači viraje ovaj. Međutim, ovo je ispravno mišljenje za Allahovu pomoć. Šta znači prijateljovanje sa nevjernicima? I kako ono može da izgleda? Prvi, prvi oblik tog prijateljovanja, ja ću večeras uzela ovu pomoć ovako malo požuriti, zato što je, znači, govor prilično dug, a ono što je, znači, upečatljivo i dotiče na se najviše tek je na kraju. Pa želim da, da, da nam to ne promakne večeras uzela ovu pomoć. Pa kaže, znači, šta znači i... i, i koja su to sve značenja koja potpadaju pod ovo, ovaj vilajet? Šta je to što čovjek može uraditi nasprav nevjernika i da se to nazove šta? Prijateljovanje. A šta je to što uradi prema nevjernicima da se zove prijateljovanjem i uzivanjem za zaštitnika, jel tako, za ev, evliju, jel tako? koji je to vilajet koji izvodi izvjeri? Pa kaže, prvo mjesto jeste pomaganje protiv muslimanja. Pomaganje nevjernika protiv muslimana. Ovo pomaganje nevjernika protiv muslimana, znači, može biti uh, ra na različitim nivojima i stepenima. I neki oblici tog pomaganja nevjernika, je li tako, uh, protiv muslimana su u stvari uh, nivoji koji izvode izvjede. Zato kaže šef Abdurrahman Asadi, As rahimullahu ta'ala, u tefsiru ajeta omenjeta te u Allahum omenjeta u Allahum fa u lajke humo dhalimun kojih uzme za prijatelje on je zalim Koji uzme za prijatelje braćom koga nevjednike on je zalim šta je ovdje kaže zašto ovdje zalim ovaj volom može biti kufr ali ovaj volom može biti i ispod nešto manje od od kufra zavisno od oblika Jel tako? I načina tog prijateljovanja sa nevjernicima. Koji uzme za prijatelje, on je valim. Šta ovdje znači valim, može da bude i nevjernik može da bude i nešto manje od toga, zavisi, jel tako, dokle ide i to prijateljstvo? Pa kaže, onaj koji uzmi potpuno za prijatelje, jel tako? Bude i potpuno i uzme za prijatelje i za zaštnike, to je kuv koji izvodi izvjernike. To je kufru koji izvodi izvjeri, koji ih ne uzme za prijatelje potpuno nego samo neki načine i oblike prijateljstva pokaže prema njima, ispod toga može biti znači stvar koja je strašna i ogromna, jel tako veliki grije, al da ne izvodi, al da ne izvodi izvjeri, al da ne izvodi izvjeri. Uh, znači, može to nekad biti da, da ne izvodi izvijed. Allah subhanahu wa ta'ala, na primjer, Hatir Abi Belta. Belta. Uh, Hatir je učinio nešto što nesumljivo ulazi u oblast prijateljevanja sa nevjernicima. je li tako? Zato što Allah s. h. objavio kompletnu suru za taj slučaj. Jel tako? I čitava ta sura govori o prijateljivanju i neprijateljivanju, odricanju, dricanju, jel tako nevjednika? Pa Allah s. h. Haltib je, vi znate, znači kad je Resul s. Allah s. pošao sa vojskom prema Meki na je jel tako, godine oslobođenja Mekke, da je poslao pismo kure u Meku. U tom pismu znači Hatib ih je samo obavijestio o tome da Rasul sallallahu alaihi dolazi, je tako? Nije tu bilo nikakvog posebnog izrašavanja prijateljstva, je tako? Nego da dolazi i da će oni biti svakako poraženi i da nemaju šanse, je tako? I tako dalje. Međutim, to pismo je poslao radi čega? Da ipak na neki način, je tako? Zbog toga što njegova porodica u Mekiji je bila nezaštićena, radi tog Čina, jel tako, radi tog gesta da ne povrijedi njegovu porodicu i radi toga. Pa je Allah sparao, opet to nazvao šta? Prijateljovanje. Ali ovo prijateljovanje nije hati bibljeta bi, bi, bi, bi, bi, izvjelo izvjet. Jeste razoveni? Jeste razoveni? Znači nije to bilo pismo kako mnogi samo s površine spomenu. Da je on njima napisao, obavijestio i kao, kao izdajnik, kao onaj koji je se stavio na stranu mušnika. Ne! Nikako! Čak što više je zastrašivo ih na neki način. Ali je htio ipak da tim gestom jel tako, ih obavijesti i da bude zbog tog gesta da oni zaštite njegovu porucu i da im ne navude. Jel tako? tako? Allah s.a.v. javio ja hladina amanu la tattahidu aduvi wa aduve kuma za ovaj slučaj, kaže o vjernici, nemojte uzimati moje i svoje prijatelje za zaštitnike. Neprijatelje. Neprijatelj. Astagfarullah hran. Znači, nemojte uzimati moje i svoje neprijatelje za zaštitnike. A duvi i vaadu vorkom, nemojte njih uzimati za zaštitnike. Pa je ovo bilo znači prijateljovanje, međutim, nije dostiglo taj nivo i nije to bilo pomaganje nevjernika protiv muslimana koje izvodi izvjeri. Isto tako kaže u tefsiru ajeta, isto ovog ajeta, samo prednji dio ajeta, je li tako? Ko Kojih od vas uzme za prijatelje, on je od njih, kaže, ovo potpuno prijateljovanje, podrazumijeva, znači izvođenje izvjeri. Izlazi, izve, taj koji to uradi, izlazi izvjeri. Znači murtadir. A malo prijateljovanje ispod toga vodi ka tom velkom prijateljstvu. Svako i najmanje prijateljivanje sa mušicima vodi ka velikom tom prijateljstvu. I onda ide derađa poderađa, je li tako? Jete deređu, šej, enfe, žen, je tadaraju tako? Onda ide derađu poderađu, stepen po stepen sve se povećava to prijateljstvo sve dok na kraju znači ne bude taj miskin, da tako kažemo, ne bude sa svim od njih. tako? U početku je to neki oblik malog nivoa prijateljstva, je li tako? Sklonosti tolerancije, jel li tako? Koje vodi ka čemu? Da na kraju insan postane sasvim od njih, to jest da potpuno izađe izvjere. Da potpuno izađe izvjere. Kaže šehek Suleman Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Abdul Wahab Rahimahullah Znači, spominje u svojoj, u svojoj uh, risali, znači kratkoj studiji dokazi o propisu onoga ko, ko prijatelji sa mušnicima navodi više od 20 kuranskih ajeta je tako, i dokaza gdje se zabranjuje prijateljivanje sa nevjernicima. Više od 20 dokaza da je zabranjeno prijateljevanje sa nevjernicima. A dovoljan je jedan dokaz. Je tako? A on je nabrojao 20, a Allah zna ima i, i više od toga. Zato što je ovo prijateljivanje sa nevjernicima i neprijateljstvo prema nevjednicima pitanje koje je kod celefa bilo nešto što se podrazumijeva. I u početku, znači u prvim stoljećima Islama, čak dugo, dugo, znači, kroz dece, znači Allah zna desetljeće Islama, nije niko ništa napisao u pogledu prijateljivanja i neprijateljivanja sa nevjednicima. Što mislite zašto? Nije bilo, nije, nije bilo toga, nije to postojalo, bilo prejasna stvar, da bi danas došli na, na taj nivu i toliko se ljudi udaljili od Allahovog dina, da sad treba nabrajati širijatske dokaze, jel tako, da je zabranjeno prijateljovati sa mučnicima i sa nebjericima. Između ostalo, kaže u toj risali, kur'anski ajet alamtara i ladine, nafeku, ovaj ajet zbilja Allahu akvar, otvara oči je najvećem sljevcu. Tako treba da bude. Znaci pogledajte. Elam tara ilal ladina nafiku yekuluna li ihwanihim alladina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum la nakhrujna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutirtum la nansurannakum wallahu yashhadu innahum kaže, niste vidjeli munafike koji kažu svojim braći od nevjernika od ahli alkitabija ako bi vi bi bili bi protivirani mi bi sigurno izašli s vama. radi se o munaficima u Medini u Medini, koji govore židovima. Ako budete protirani iz Medine, jel tako, mi bi sigurno izašli sa vama. Je tako? وَلَا نُطِعُ I nikome se nećemo pokoriti u pogledu vas. Znači, nikoga nećemo slušati ako nam nešto naredi protiv vas. Šta to znači? Ako nam Muhammad sallallahu naredi da se borimo protiv vas, mi ga nećemo poslušati. Ako se budete borili, mi ćemo vas pomoći. Mi ćemo vas pomoći. A Allah svjedoći da oni lažu. Oni lažu. Znači, ako budete protirani, neće izaći sa vama. I oni, ako im neko naredi da se broje proti vas, borit će se. I šta još? Ako se vi budete borili, neće se boriti na našoj strani. Sve su vam slaga. Allah svjedoči da oni lažu. Pogledajte ovo braće. Pogledajte ovo braće. Kaže dalje u komentaru šeheh Suleiman rahimahullahu ta'ala jedan od unuka šehe Muhammed ibn Abdulehaba kaže ovako Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči da su ovi monafici ovi su monafici kad su tajno potajno potajno Tajno rekli nevjernicima od Ehlul Kitarabija, od Židova, rekli im tajno, izaći ćemo s vama, mi smo s vama, bori ćemo se s vama, nećemo se boriti protiv vas. Tajno im to rekli, pa su monafec, zbog toga su mu I tajno, to je bilo tajno, još su ih slagali, lažno su im to govorili, još su ih slagali vraćaju, i Allah svjedeći da se on je lažovi imunavnici. Zamislite kakav je kufr onoga ko to radi javno i ko to radi iskreno. Kojim je iskreni prijatelj. Zamislite kakav je kufr onoga ko to radi javno i kojim to govori iskreno. A zamislite kako otkriva lice munafika onaj koji ode do Amerike i tamo priča šta ne smije se govoriti da su svi eurokitavije nevjernici i vi ste naši najveći prijatelji i šta vam možemo pomoći mi želimo da vam se zahvalimo tako da vam uzratimo na vaše dobročinstvo sve to javno govori a onda dođe ovdje kod nas i namigne kaže moramo malo taktizirati herdik <laughs> jo alaikum pa Allah te otkrio miskinu jedan pročitaj makar jednom u životu suru Hašer i pročitaj ovaj ajet 11 Ka kao da nikad nisi čuli za ovaj ajet ne stidi se reći da je to samo taktika je tako? pa je doslovno doslovno doslovno bez imalo sumnje sto posto nalego na ovaj Aj. znaš kako nalegaj tako nema znači nalo ga ne može zavjeti nema šanse da ga zovite jel tako mi smo vaši prijatelji to tako a to u stvari samo la laž, lažite lažite tako lažite i, i, i prema njima se mu navički odnosi jel tako? A i prema njima se mu nafečki odnosi. Pa tako, kaže šeheh Suleman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah hap, znači u svojoj resali komentarišući ovu. Pa kaže a šta mislite kakav je kufr, jel tako, koji ih pomogne iskren u tome, jel tako, priđe njima, pomogne ih svojim imetkom, svojim savjetima, jel tako, i stane uz njih i bude skroz od njih. Iako to monafici kaže, uopšte nisu uradili. Jel tako? I čak šta više to su im tajno obećavali. I to. I što su to tajno monafici radili? Lagali su i tajno. Zašto? Stragujući da se situacija ne promijeni bojeći se njihovog zla. Jel tako? Bojeći se da židovi, šta? Ne pobjede u Medini. Jel tako? Pa će nas onda... O tako, da nema nama mjesta u Medine, razumijet, bojeći se toga. A ovi i ovu stvar iznose javno i kažu, mi se bojimo, znači, za biološki opstanak ovdje našeg naroda, pa moramo malo taktizirati. I to javno iznose. A i to je Allah opisao direktno da je to posao munafika. Elem tara ilal ladine fi kulubih maradun. Elem tara ilal ladine, Elem tara... Pa vidiš one u čijim srcima je bolest, kako žure prema njima. Kako žure da s njima znači druguju. Žure prema njima. Što, zašto? Jehulune na hšentu s imena Govore mi se bojimo zadatak će nas nesreća. Jel tako? nesreća, odnosno promijenit će se situa situacija. da je kruh. Je li tako? Kruh. Okrenut će se kolo sreće. Je tako? pa znači nije da mi vjerujemo u njega kufru i da mi to nešto nije to nego se samo bojimo okre trećice pa se pa da imamo i kod nje je mjesto. Yes. mjesto. Yes. vidiš oni čini srcima i bolest. Šta je ova bolest? Nifak. Nifak, nevjerovanje u Allaha, nifak licemjerstvo, kako žure prema njima govore yakuluna nahshan se da se Kulo srećina okreni, jel' tako? Bojimo se da se ne promijeni situa situacija. A ovi tu danas, šta? Javno tako. Sve ispoljavaju kao da nikad nisu suroma ajde pročita, jel' tako? Kao da nikad suroma ajde nisu čuli za nju. A Allah wa sve to lijepo definisao. I munafike nam Allah sve to je nacrtao. Znači, ne možeš promašti nikad. Nema šanse. Kad bi ovako rađu, Ne moj kaže govor, ne znaš. Jest. <laughs> znači, Allah subhanahu wa ta'ala ih definisao. Defini sao. Defini A ostateš, najsvigurniji od nifaka su ko? Munafice. On je viski od nifaka. On misli od njega nikak ne može zatreti., A nifaka se najviše boje, iskrenim amin. Pa je pomaganje nevjernika protiv muslimanja, šta? Izdaja izdaja prema Allahu subhanahu wa ta'ala hijjana, podval ja tako? prevara prema Allahu subhanahu wa ta'ala prema Rasulu s.a.v. prema juvjernicima tera kathira minhum yetavallavna alladine kefaru lebi' sema kademat lahuman husuman sehitallahu alihim vofil azaabihum halidun vidiš mnoge od njih kako za prijatelje uzimaju nevjernike loše je ono što sami sebi pripremaju da se Allah na njih rasrdi i da budu vječno u azabu u djehennemu, je li tako? Ali pogledajte ovoga. A da su vjerovali u Allaha i Resula i, i ono što je njemu objavljeno, ne bi ih nikad uzeli za prijatelje. Ne bi ih uzeli za prijatelje. Zašto? Zato što vjerujem u Allaha. Allah je naš Velik, jel' tako? Njega uzimamo za zaštitnika. Jel' tako? On je naš pomagač. I naše neprijateljstvo je otvoreno. Nema ništa sa njima. Ništa okolo, direktno. I to je upravo ajati dokaz. Jel' tako? Da mi direktno ispoljavamo svoje neprijateljstvo. I nadamo se v Allahu pomoć. I da oni to znaju. Jel' tako? I da mu nafici kažu kako smo glupi i naivni što to tako otvoreno govorimo jer smo neahil tako jer bo će na sve satrat a neće Allah će upravo pokazati njima ono čega se oni boje je tako da oni koji su slabi koji ni u što ne računaju na čiju snagu niko ne računa jel tako da upravo njih Allah počasti čime pobjedu da bude bruka i sramota onih koji su se busali svojom silom. Tak Pa da propane li jehlike men o jahja men nek propane ko će propast nakon jasni dokaza a ono nakon dokaza. Zatim, druga stvar koja je od, isto tako prijateljivan sa nevjernicima jeste ljubav. Ljubav. Puka ljubav. Ovo je prvo pomaga pa tako pomaganje, počak pa i da je lažno obećanje, el' tako? Pa čak i da ih mrziš, al' staneš uz njih, el' tako? Juriš premanjiva da Allah sačuva, el' tako? Samo radi kao taktike neki, el' tako? Ha? Bojeći se da el' tako? da ne zade si kakav musibet i tako da. To je bilo prvo, pomaganje. Drugo, ljubav, el' tako? Allah subhanahu ta je to o kao na I jasni yes kur'anski majetno u suri kaže ibn Taymi rahimahum ta'ala što stiče prijatelj ljubavi prema Allahovi neprijateljima ona poništava ljubav prema Allahu Subhanahu wa ta'ala. La tajdu qavme yu'minu nabillahi valjevmin ahiru yu man hada walau kanu abaahum au abena'ahum, au ikhvanahum, au aširatahum, ulaike ketaba vi kulubihum i ima imana, wa aijedahum bi ruhi min. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nećeš naći narod, koji vjeruju Allah'a i sudji dan, da voli onej, koji se suprostavljaju Allah'u i njegovom poslaniku. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, makar bili njihovi oče, makar bili njihovi sinovi, makar bili njihova braća, i makar bili njihova najbliža, Rodvina. Kaže šej Hamed bin Atik u risali koji smo čitali gore u Bajvatima podavno, kaže u toj risali, kaže Allah subhanahu wa ta'ala negira iman onima koji svoje najbliže budu voljeli. Svog babu bude voli, sina svog i brata, zato što se ovaj suprostavlja Allahom. Negira ima Allah subhanahu wa ta'ala ima jer kaže nećeš naći da vjeru, a da ih voli, negira. Pa kaže šta je se ovima koji vole one, koji se suprotstavljaju Allahu i Poslanik Salaan je sellem, a nisu im ni vraća, niđe, nikakav im brodnici. I pogledajte stvarno šta je s ljudima koji padaju Allahu, ko jagi moram reći, jagi na cestu, a vole one koji se direktno suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Salan je sellem, a ništa im nisu, nikad ih nisu lično upoznali osim što su ih možda na televiziji vidio. I opet se zacrvene kada ih spomeneš po njihovom nifaku ili cemjertvu i po njihovom kufru. I njihova su najbrža vojska i najžustrija i najsnalažljivija vojska da ih brane i da i pomažu i da im nalaze opravdanja i tako dalje da zamlačuju one koji se povode za njihovim šupnim pričama. Pa Allah s mano tela obaveštava mu'mine da onaj koji znači voli Allaha i poslanika sallallahu alejhi i kome je Allah subhanahu draži od svega i Resul sallallahu alejhi ve sellem od svega jel' tako da taj neće uzeti za prijatelja onoga ko ne voli Allah jel' tako i koji se suprotavlja Allahu i poslaniku sallallahu sellem a to je od šartova imana da budete Allah draži od svega. I da ti bude poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draži od svega. Kao u hadisu koji je mu tefekun, alaihi valadi nefsi bijadihi, la yu'menu aehadu kum hata ikuna habbe ilaihi mi valadihi vo valadihi, vannasi Tako bi onoga u čiji u ruci moja duša nećete vjerovati dok ne bude znači dok ja ne budem uh, njemu draži od njegovog roditelja njegovoj djeteta i svih i svih ljudi. Dok mu ja ne budem draži, ko ja? Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Moh Znači, ovo što se spominje, to je potpuna ljubav, jel tako? Iako će se nekad naći kod čovjeka, je tako, da osjećao dijelimičnu ljubav prema Allahu s.w.t. i islamu, a s druge strane, sa tim se pomješa i dijelimična ljubav prema nevje, nevjernicima, Jel tako? Pomješa se, može se to, a, je tako, spojiti i nađe kod čovjeka, pa je to velika, znači, opasnost, je tako? dok čim ima tu malo te ljubavi i sklonosti prema onome što Allah ne voli bojazan je tako da će to prarast u mnogo i da neće ga sasvim savladati i onda će biti šta to će ga izvesti izvjeri, to će ga izvesti izvjeri. Kaže šef Hafid al-Hakemi koji je napisao ovaj Mahridul Kabul da tako djelu iz Akide, u tom dijelu kaže ljubav, znači znak ljubavi jedinog groba prema njegovom gospodaru jeste da daje prednost onome što Allahara voli nad onim što on voli i da mrzi ono što mrzi njegov gospodar. Makar to bilo, znači, makar e, njegova strast jel tako išla za tim, makar se to poklapalo sa njegovim strastima, jel tako? Pa od ljudskih strasti je skoro sprema ženama, jel tako? Ali čovjek mrzi zina. Zinalog, je tako? Mrzi zinalog, je tako? Zato što mrzi to njegov, njegov gospoda. I onda dodaje i da voli Allah, onoga ko voli Allaha i Rasula Sellem i da ne voli i mrzi i da je neprijatelj onome koji je neprijatelj Allahu i poslaniku Sellem i poslaniku s.a.v. Treća stvar koja je od prijateljovanja, je tako? Koji može da izvede izvjere jeste miješanje. A ovo je, ovo je, braćo, znači, musivim. Miješanje, suživot i boravak među nevjernicom. Miješanje, zajednički život, suživot, je li, tako? je li tako? I boravak u nevjerničkim zemljama. Pa kaže, ko boravi u nevjerničkoj zemlji, svojim izborom, je tako? on tako hoće, je tako? i želeći da, da bude sa nevjernicima i zadovoljene sa onim na čemu su oni odvjeri. Znači, dovoljnom je da je zadovoljan sa onim na čemu su oni odvjeri. Šta znači to da je zadovoljan sa onim na čemu su oni odvjeri? Da vidi ove današnje mušike koji, koji su okruženi i da bude zadovoljan sa njihovim Stanje, tako, i njihovom vjerom. I šta još? I da ih još hvali. I da ih još hvali. I šta još? Ili da ružno priča o muslimanima ne bili, oni bili zadovoljni sa njim. أمي كافر الله ونبيت نبريت النابيت رسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء نأزم المؤمنين نك نأزم المؤمنين نبيرنين كذلك مما نبيرنين كما تفعله نما سألاهم نشتا نما سألاهم نشتا فقرأوا Znači, zadovoljen sa njihovim stanjem. Jel' tako? se ovim tagutima. Jel' tako? Zadovoljen sa njihovom vjerom. Zadovoljen sa njihovim stanjem. Zadovoljen sa onima koji ih podržavaju. Koji staju uz njih. Ne treba ništa mijenjati. Ovo sve mašala evlije muslimani. Hvali Jel' tako? Hvali Brani, možemo ovdje slobodno dati brani ako se nađe neko da šta progovori protiv njihovog tagotizma, utizmaja, tako? I njegovog širka i kufra. Brani, zauzima se za njih grčevito i brani. Ružno govori o muslimanima da bi oni bili zadovoljeni s anjima, tako? Pa kad baš šta prigovori, šta je ovo? Mi smo se od ovih odrekli, e, ovaj nema mi sa tim ništa. tako. Ne mora vam sad svet. Znači, vi odmah propoznajte o čemu se radi, tako? Ja volim kad ste vi oštrovi, odmah sjetite. sjetiti. Tako, nema mi ni ovima ništa. Ovo, ovo nije islam ispravan, ovo su ekstremni muslimani, oni su svakako tek firđe i haridđe, je tako? Behabiti neki, oni su, je tako? Oni i tamo, što se bore protiv amerikanaca, teško njima, one su dvoko zalutali, je tako? Prave nerijedna zemlje, je tako? Gaćanje, tako to su pobunjenici jel' tako pobunjenici to su teroristi jel' tako jel' znanja i tako dalje ne bili šta ovi bili sa njima zadovoljni. braćo to se ne radi ni zbog ček drugog nebilo osim radi čega evo vi resti. radi čega da bi ovi ovdje rekli e eh, vi ste mašala tama E tako, sad vi možete ovdje proći Inače, tamo smo se bili uplašili Da ste isti kao oni I e, e sad, svakako niste kao oni jel tako? Ali i niste od njih Nego ste od Kojima ste se do Sad ste i vi od njih Sad ste i vi od njih Je tako? Tako kaže u komentaru, u komentaru Kaže Ibn Hazm Kogod ode u nevjenečku zemlju Je tako? svojom voljom, bježeći od muslimana, on je time murted. I odmah se sprovodio na njim propisi murteda. To jest, ako se dohvati i uhvati da se ubije, da mu se oduzme i metak, da se rastavi, smatra rastaviti njegov brak. Zato što Resul sallallahu se ne bi odrekao muslimana, da tako, onaj, osim Zbog toga što je on, šta time izašao izvjet, izvjet, je li tako? Međutim, ako neko pobjegne u nevjerničku zemlju, zbog zulma kojeg se boji, i bude boravio među nevjernicima, je tako? A ne bude se borio sa njima protiv muslimana, niti ih na bilo kakav način pomagao, je li tako? A ne ima među muslimanima nikoga ko će ga zaštijetiti, ovaj nije nimalo griješan. لأنّه هو <تصفيق> مذطر، برسلن ومكر. يلتقو وبزلازوي سيتاتسي إذ أنّه تو <تصفيق> برسلن. tako govorit ibn al-hazm rahimahullah ta'ala. قال ابن كثير وتفسير آية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها pa ulaj uahemu sajat masira ovaj ajet objavljen u pogledu Muslimana koji su ostali u Meki i nisu učinili Iđaru, a zatim su bili prisiljeni da se Mekeljama izađu na bedr i da se bore na strani voćnika protiv Muslimana. Jel tako? Pa su pobijeni na Bedru, jel tako? Pa kad su pobijeni, rekao su im Meleci, šta je, s kim ste vi bili? Znači ne pitaju ovdje Meleci, kakva je vaša akida, ušto ste vi bili ubijeđeni u što ste vjerovali. Ne, s kim ste bili? Tako? Pa bili smo potlačeni, nismo imali nikakvog izlaza. Pa kaže, njima meleci, zar Allahova zemlja nije bila prostra pa da učinite hijđru? Zar niste mogli napustiti mušriku? Tako? Pa kaže, ovaj ajet je općenit. Za svakoga ko boravi među mušricima, a on može da učini hijđru. Znači, boravi među mužnicima, jedna stvar. Druga stvar, može da učini hijdžru. Treća stvar, ne može da uspostavi svoju vjeru. Znači, mora se objediniti tri stvari, tri okolnosti. Prvo, da može učiniti hijdžru neći. Drugo, je tako, da znači ne može ispoljiti svoju vjeru, ne može ispoliti svoju vjeru, to je a, avalte, znači dobrovoljno boravi među mošnicima, može učiniti Hiđu, ne može da ispolji svoju, svoju vjeru. Ovaj nema nikakve sumnje jer tako da je učinio zol prema sebi i da je učinio. Veliki, veliki haram, učinio veliki haram. Znači, boravi među mošicima, svojevoljno, može učiniti hidžru, a ne može među mušnicima da ispolji svoj vjer. Jel ured se? Znači, tri stvari sastavi. Gorovak među Mošnicima može učiniti hidžru, a ne može da ispolji vjer. Šta je ispoljavanje vjeri? Šta je ispoljavanje vjeri? Da javno obznani svoju vjeru i da se javno odrekne njihove vjeri i da im kaže da je smatra to nevjerstvo. Jeste li razumjeli? Znači da Židovima kaže vi ste nevjernici, kršćanima da kaže vi ste nevjernici, znači tako? Šijama da kaže vi ste nevjernici. Sufijama da kaže vi ste nevjernici. Demokratama da kaže vi ste nevjernici. Je li tako? Ovim laicistima ovim, kako se zovu, sekularistima da kaže vi ste nevjernici, el' tako? E tada je ispoljio vjere. Uz javno pridržavanje širijatskih propisa. Javno. Jeste razovali, graći? E to je ispoljavanje vjere. Neki misle da je ispoljavanje vjere da prouče javno ezan, da klanjaju, tako dalje. Međutim, ako uče javno ezan i klanjaju u džematu, a opet smatraju da je ispravna vjera i njihova. Ovih koji ne dolaze sa njima nisu ispunjeli svoju vjeru, nisu ispunili svoje vjeru. Dobro? Ne mogu nikada, tako? Zatim kaže Šeja Latif ibn Abdrahman ibn Hasan, kaže boravak u mjestu gdje se uzdriže širk i kufr, gdje se javno očituje raft, šta je ovdje raft? šijizam jel tako? Rafidizam, jel tako? I vjera i frinda, jel tako? i frindć, jel tako su svi ne Arape, ne islam se ispoljava, jel tako? I slično tome od sufija jel tako i onih koji negiraju Allah S Hanu Tala ta Rugubijet i ulohijet, gdje se uzdižuju njihove parole, gdje se ruši islam i teuhid, gdje se sprečava tesbih, spih, i tahmid, jel tako nema zikra spominjanja Allah S Panu gdje se čupaju osnove mileta iz njegovog osnova i imana, je tako? Gdje se sudi među ljudima po zakonima i frinđa, znači narapa, e, o, stari ovi, Grka, je li tako? Stari Grka. Hoćemo reći ovdje, na primjer, danas u, o, u muslimanskom svijetu gdje se sudi po nekakvim zakonima američkim, francuskim, engleskim i tako dalje rimsko pravo i tako dalje, gdje se psuju prve generacije, prvi muslimani od učesnika bedra i oni koji su dali prisegu rasul sallallahu a.s. Jel' tako? Gdje se sve ovo događa? Jeste vidjeli koje stvari navrojano? Jel' tako? Neke od ovih stvari možda nisu kod nas aktuji, ali neke jesu i tekako, a ima drugi koji nisu na prisutnosti je tako gdje sve ovo ima kaže boravak među tim ljudima u ovakvom stanju neće doći osim iz srca koje još nije osjetilo suštinu islama imana i vjeri onaj ko među takvim boravi zadovoljan je li tako to može da uradi samo onaj ko nije osjetio uopšte suštinu islama i imana još ne zna šta je nego dolazi iz srca i nikad neće doći iz srca koje je zadovoljno sa Allahom kao gospodarom i sa Islamom kao vjerom i Muhammedom s.a.v. kao poslanikom. Jer je zadovoljstvo sa ove tri stvari, Allahom kao gospodarom, Islamom, vjerom i Muhammedom kao poslanikom, to su, znači, ove tri stvari su suština i srž vjeri. To je pol oko kojeg se sva vjera okreće. Znači, to je... Osovina oko koje se sva vjera okriči za dvojstvo sa Allahom kao gospodarom, sa islamom kao vjerom i Muhammedom s.a.v. kao poslanikom. Četvrta stvar koja je od prijateljovanja sa nevjernicima jeste o ponašanje nevjernika. Rasul s.a.v. je zabranio ponašanje nevjernika, pa kaže onaj ko ponaša jedan narod, on je od njih. Bi onaj ko ponaša jedan narod, on je od njih. Kaže Ibn Taymi r.a u komentaru ovog hadisa. Ovaj hadis najmanje na što jeste da je zabranjeno ponašanje nevjernika. Iako po svom vanjskom značenju kućije da, da je ponašanje nevjernika kuf. Jasno, najmanje je Haramo ponašati nevjernik. Ali po svom vanjskom značenju kućije na to da je ponašanje nevjernika kuf. Pa kaže koji od vas uzme za prijatelje, on je od njih. Kur'anski aj. Wamanitallominkun fe'inahu minhum. Kaže ovaj E, Ajet i ovo ponašanje nevjernika, znači e, zasobu povlači Kovr povlači i podrazumijeva da je ovaj jel tako haram ovo ponašanje nevjernika. Može se razumjeti znači da zavisi od stepena tog ponašanja, dokle to ide, jel tako? Pa može biti kufrom, a može biti i ispod toga, da tako da bude haramom, jel tako. Jer koliko ih je ponaša, toliko je od njih. Da se tako sad. Ko ponaša jedan narod, on je od njih. Onoliko koliko ih ponaša, toliko je on od, od njih. Ako i sasvimo ponaša, sasvim je od njih, ako i dijelimično ponaša, toliko je u tolikoj mjeri je od njih. Otirkoj, u tolikoj mjeri je od njih. Pa ako ih oponaša u kufru, on je kafir. Ako ih oponaša u grijehu, on je fasik, jel' tako? On je fasik. I za svako stanje, prema svakom njegovom ponašanju je poseban pro, propis. Pa kaže, to oponašanje može biti u vjerovanju, jel' tako? U Akidi. I ovo je najopasnije oponašanje. A to je kufr i širk. Kao, šta je oponašanje nevjednika? Kaže, od oponašanja nevirika jeste smatranje svetim nekih šehova i dobrih ljudi. Je tako? To je, znači, sufije to ništa drugo nisu radile nego prepisale od kršćana, je tako? U njih je sad, sad crkva, sveti ovaj i odma, je li tako? Kapelica, idemo tamo odma, boli se, traži posredništvo i tako dalje. A? i traže njezaštiništva. Znači, to je oponašanje nevjernika u njihovoj akidi. Kao što je posvećivanje ibadeta nekome drugom mimo Allaha subhanovatala. Kao ibadet poslanicima ili pripisivanja u bubvata, znači očinstva Allaha subhanovatala ta i tako dalje. Znači, to je oponašanje nevjernika. Oponašanje nevjernika u akidi je isto tako da vjerovanje da je Allah subhanovatala se utjelovio u svoje stvore... stvorenja, stvorenje, jel tako? kao što kršćani vjeruju da se utjelovio u Isaa A e to je sve o ponašanje nevjerika u akide. tako? Drugo može biti o ponašanje nevjerika u njihovim praznicima. Je tako? I ovo je nešto što je Resul sallallahu alejsa direktno zabranio. U hadisu od ibn Abbasa kaže kad je Resul sallallahu došao u Medinu, zatekao je ljude da slave neki dane. Pa kaže, šta vam je to? Kaže, to su naši praznici, mi slavimo, pa kaže, Allah sve na i vam je zamijenio ta, te dane sa dva bolja dana. Šta znači ovo zamijenio? Znači, o, te vam je ukinuo, a imate sad samo ova dva, Jel tako? Pa je to direktna zabrana oko naša neve kao pilo kakvim njihovim praznicima. I muslimani nemaju ništa osim Jel tako, Kurban Bajrama i Ramazanskog Bajrama? A ima li? A, a ima li, znači... Pričao nam je, brat, da je 1. maja vozio dolinom Bosne i obda u Vodovku, je tako, tamo krivaje do, do spreče. Vozio je tada i kaže... Kroz hrvatska naselja, srpska naselja, niko nema, ništa neobično. Albali je po dva korbana kolju. Albali je po dva korbana kolju toga Znači, ima li bržih, bržih da usvajaju te praznike od ovih ljudi koji su davno okrenula leđa ovoj Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Ovoj Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Zatim, kućem još može biti, o ponašanje u ibadetima. U ibadetima može biti, u akidi, u praznicima, u ibadetima, je tako? Pa sve ibadete, je li tako, Allah s.w. je propisao detaljno. I mogu se obavljati samo onako kako je propisano, je li tako? I zabranjeno je da se u ponašaju nevidnici u njihovim ibadetima. I to je došlo, znači, direktno zabrana, je tako? Direktna zabrana. Čak i ona među su oni potrafili. Pa da posti se deseti dana šure, Resurs Allah nisem ne zabranio da se posti samo deseti. Postite i deveti i deseti. Ili i jedanest, je tako Zabranjeno, direktno. Kao što je odgađanje Magriba. Akšama, znači da se ne kasni sa Akšamom, odnosno sa Iftarom. Jel tako? Kao što je ostavljanje sehura. Jela ujutro, znači prije posta. Tako? I tako dalje, znači o ponašanje njih u njihovim i badetima i načinima kako oni i badeti. Zatim, o ponašanje nevilika može biti u adetima. U adetima. Kao što je oblačenje. Kao što je o ponašanje nevilika u oblačenju. Je tako? Ovo oblačenje, znači, ne mora biti samo oblačenje, nego vanjsko održanje, Je tako? Vanjski izgled. Zašto je ovo ponašanje opasno? Zato što svaki vanjski izgled povlači za sebom i unutašnju ljubav. ljubav. A što ti kad mašala pustiš bradu, pa obučeš šarvale, jel tako? pa obučeš dugu košulju, jel tako? šta se desi u tvom srcu? Odma si srcem vezan za one tamo, a? za vraću koja se bore sve si ih vidio, vidio s njih takvi, jel tako? A? A šta se desi u srcu onoga kozme uzme oštri češalj, pa za češlja tim oštrim češljima vratu. tako? Pa se nalica, pa stavi kravatu. Šta se desi u njegovom srcu? Pa pantole na tegu, pa ciplone voliki, ovako zadignute naprijed i nazad. A? Šta se sa njim desi? ko u njegovom srcu postane njemu blizan Uši, se, kako se upravo tako i onda nas pitaju ne znam šta vi imate protiv tih ljudi vidite kako su lijepi fini. a mi kažemo kako su krma družni je tako e to su te stvari to su te stvari je tako zato je Rasul sallallahu alaihi sallam zabranio da se briju brade a naredio da se skraćuju brkovi je tako Zatim je zabranio da se uzimaju posude od srebra i zlata, da se ne ponašaju nevjernici, je tako? Da se ne oblači ništa što je, znači, e, upečatljivo obilježe nevjernika. Da se ne oblače odjevni predmeti koji su karakteristični odjevni predmet neke nevjerničke sekte, je tako? Ili nevjernika općenito, Kao što su mašnice, kravatice, sakoji, je tako? i tako dalje, da sad ne nabrajamo dalje, kačketi, i tako dalje, šeširi, i tako dalje. Zatim zabranio je da se žene razgoličavaju, kao što se njihove žene razgoličavaju. Zatim je zabranio šerijat da se miješaju, da sjede sa muškarcima, da se druže sa njima, da se selave sa njima, da zajedničke obroke imaju, da zajedno ispijaju kahve, sjede u hladovini i tako dalje sve je to Allahov šarijat zabranio da se ni čem muslimani ne poistojevjećuju sa nevjernicima u svojim običajima u svojim običajima zabranio ženama da oponašaju muškarce muškarcima da oponašaju žene zato što je to sve zastupljeno kod, kod nevjernika sve zastupljeno kod, kod nevjernika kakav je propis znači ovog oponašanja neki ovi jasni znači neki jasno ovo oponašanje kao što je oponašanje nevjednika u njihovom širku i kufru jel tako? kao oponašanje židova i kršćana i međusija u pogledu teuhida i akide kao negiranje svojstava i imena Allah wa je u stvari kufru, je tako? vjerovanje da je s Allah subhanu wa u tijelovju u neka svoja stvorenja je kufr. smatranje svetim nekih ličnosti, je li tako, dobrih ljudi i poslanika, isto tako uzdizanjem na nivo božanstva da se njima i bade čini, je kofr, je tako, sve to što oni imaju, sveti ovaj, i onaj, kod nas su Sufije uvele, ima znači meulana ovaj, meulana onaj, i tako dalje. Isto značenje ima, je tako, njima se dove u kući. Kao što je suđenje pošerijatima i uvođenje društvenog uređenja koje su ljudi izmislili. Sve je to od širka i kufra, sve je to od širka i kufra i ovo dobro zapamtine. Zapamtite, ovo dobro zapamtite jer je ovo oponašanje nevjerika. Paz ti imaš Allahu zakon i uzmiš nevjernički zakon. Ha? Ovo je ponašanje koje izvodi izvjed. Ovo je za njima do te mjere da te izvalo to izvjedite da te Allah s i mene sačuva od i sveme me zaboli kad kažem ovo date govori u drugom licu ali ne mislim ni nekog od vas molim Allah s da nas sve sačuvam od toga to izvodi izvijene zatim da oponašaš nevjerike u njihovom, kuf, u njihovom uh, grijehu na primjer kao što je ponašanje nevjerika u njihovim adetima kao da jede lijevom rukom je li tako? i da pije lijevom rukom tako, da nosi zlato, da se kiti zlatom i srebrom, miđuhama, jel tako, da brije bradu, jel tako, da oponaša žene i sve su to znači stvari koje su haram, ali ne izvode izvjere, ne izvode izvjere, ali je to oponašanje znači koje vodi čemu? Ono koje izvodi. Ovo oponašanje sigurno vodi ono oponašanjem na kraju koje će izvesti izvjeri koji će izvesti izvijeti. I pogledajte ove ljude koji se izbirali, kravatirali i sve ostalo uradili. Na mimbera se popijeli. Šta je uradilo to njihovo vanjsko ponašanje od njih? Da ne mogu nikako da stanu na stranu muslima. Muslima. Ne mogu nikako. Najbolji od njih kažu ne znam, eto nas, niko ne dira, ali ove muslimane koje napadaju sigurno ima nešto tu. To su najbolji od njih. Ali on opet je to kao neki gledalac sa strane iz publike. Još nije ima snage da se stavi na stranu muslimana. I, I morate imat oči, i morate imat uši, i morate znati izvagati riječi i odmjeriti ih i staviti ih na njihovo mjesto i znati šta to znači. I ima ono što je nekru a to je oponašanje oko stvari oko kojih nije jasan propis. Oko kojih nije jasan propis, o tako? Ovo i Pa je u svakom slučaju bolje te stvari ostaviti od nekih dunjaličkih stvari, poslova tako dalje. Pa i to treba izbjegavati i ostaviti da ne bi to, znači, proizvelo neko, neko veće ponašanje. Od od značenja opona Ovo smo govorili, znači o prijateljovanju, je l' tako? Part prijateljovanje, šta znači? Pomaganje direktno, je l' tako? Ljubav prema njima, je li tako? Ljubav prema njima, pomaganje savjetom, oružjem i tako dalje. Ali i od tog ovaj prijateljovanje jeste i tešanje, oponašanje. Pa smo naprojali sve kategorije tog oponašanja, je li tako? E sad, od, nastavljamo dalje, nabrojali smo šta, šta je prijateljovanje. Da ih pomogne direktno, tako? da ih voli, da živi sa njima, da ih oponaša. Pjeta stvar, peta stvar od prijateljima sa nemjernicima jeste uspostavljanje. Uspostavljanje ili organizovanje. Organizovanje, kako ćemo reći, seminara organizovanje seminara, organizovanje savjetovanja, organizovanje kongresa i organizovanje naučnih skupova radi uspostavljanja jedinstva vjera. Jest. Znači, radi uspostavljanja jedinstva vjera i radi obaranja razlika između različitih vjera. Jel tako? Radi toga da se ujedine različite vjere uz znači organizovanje seminara, organizovanje e, seminara, znači skupova naučnih kongresa, ha? znači organizovanje toga međureligijskog vijeća, jel tako, radi toga da budu priznate sve religije da budu priznate sve religije, je li tako? To se nekad zove jedinstvo vjera, je li tako? To se na primjer zove jedinstvo vjera, jedinstvo nebeskih vjera, jedinstvo ibrahimovskih vjera, jel' tako? Ovi od nas ovde kod nas kažu nebeski vjera, a oni tamo iz Mekke i taj kažu vi ibrahimovski vjera, jel' tako? Oni vi ste tu videli, jel' tako? A tako? Čuli ste za to? E sad, znači oni organizuju to obzirom da je pozivanje u jedinstvo vjera očiti kufr. Obzirom da je jedinstvo vjera očiti kufr. i očiti, znači, ridbetun vahirah, znači ridbet očiti, jasni, znači nedvosmisleni ridbet koje svata svaki obični puk prije učenjaka. je svata i vidi obični puk prije učenjaka. Je tako? Zato su neprijatelji Islama uložili sve. Znači, da bi na sve moguće načine i svim sredstvima našli, je li tako, svim mogućim sredstvima, ubjedili neke koji će nasjeti, nasjesti na ovu na ovu micu, tako da tako se izrazi, koji će na ovo nasjesti. Zato oni u početku ne govore jedinstvo vjera. Neko u početku kažu, potrebno je znači napraviti inicijativu za suživot među ljudima različitih vjera. Tako? Ne, prvo kažu, potrebno je ostvariti dijalog. Znači, ovo sad nije jedinstvo, nikako. Prvi korak je, treba uspostaviti dijalog, je tako? Među različitim religijama. Zatim, poslije toga, idu na sljedeći stepen, je tako? Kad uspostavi dijalog, onda kažu, vidiš, ima, znači, velike potrebi da se ove vjere, šta? S prijatelji, da se organizuje ili napravi prijateljstvo među ovim vjerima, vjerama i da se ove vjere zbliži. Radi čega? ne radi samih vjera, nego radi toga što imaju sve vjere zajedničkog neprijatelja. A to je, na primjer, ateizam. Pa kažu, mi ćemo se svi, znači, sve vjere zajednički, da se ujedinimo, izbližimo i da se svi zajedno borimo protiv ateizma, ateizma zajedničkog neprijatelja. Jer ateisti su svi, znači, protiv svih vjera, bez razlike. Zamislite ovo, kako ide to polovi? Ovo tako? A zatim dolazi, znači, onaj, sljedeći stepen poslije toga jeste uspostavljanje, znači, međurelijskog dijaloga i, znači, brisanje razlika između religija, stvaranje jedinstvene religije i tako dalje. Nema nikakve sumnje Kako pristane na ovaj dijalog, da je pogazio direktne tekstove Korana i Sunnita. Jel' tako? U omen jeb te li s nami Dine, falen Jukovele Kogod doći neko drugo vjerom u Islama, neće mu biti primljeni. Direktne tekstove, koji upućuju na to da je Allah s fanova derogirao, stavio van snage i teurat i inđir i sve vjere koje je prije objavio i da je ovo vjera i ovaj šerijat koji je objavio do sudnjeg dana ljudima. Tako? Kogod znači se odazove, je tako? I prihvati tu prihvati to, pokazuje ovaj direktni tekst. Zato ne smije se mu'min koji vjeruje Allah'a i sudnji dan i vjeruje, zadovoljen se Allah'om kao gospodarom i zadovoljan sa Islamom da mu bude vjera a Allah je zadovoljan da nam Islam bude vjera. Pa kap ćeš ti miskinu bit nezadovoljan da ti Islam bude vjera. I tražit sad neki dijalog. Ha? A Allah kaže, oradim tu to islamu dina. I zadovoljen sam da vam islamu dvije vjera. Je li tako? Kogod je zadovoljan, ne smije ulaziti na ove skupove. Ne smije učestvovati na ovim e, seminari, je tako? Na ovim, u, u ovim organizacijama, je tako? Ne smije nikako pripadati tome. Ne smije se izjasniti nikako da niti učlaniti u, takvu, u takva udruženja, je tako? nego je vađi to zabraniti, spriječiti, protjerati i vratiti to tamo odakle je došlo, je li tako? I ljude odvraćati od toga. I ispoljavati negodovanje naspram toga. I protjerati to između muslim... te takve ljude između muslimana, I izolirati i ignorisati i presuditi, je l' tako? I presuditi i vađi je onima koji se smatraju muslimanskim vladarima, jel tako, da sprovedu kaznu riddeta i otpadništva onima koji se učlane ili na bilo koji način učestvuju u ovim organizacijama. Da sprovedu nad njima kaznu riddeta, da se tako na taj način sačuva vjera i da se na taj način suzbi oni koji se poigravaju sa islamom i sa vjerom. I da bi se na taj način ispunila pokornost Allahus. i poslaniku sallallahu alaihi wa u uspostavljanju šerijata i šerijatskih kazni nad vortedima. Ovo je govor koji sam vam gotov doslovno pročitao. Ovo je govor koji sam vam gotov doslovno pročitao. Namjerno. Namjerno. Da shvatite i da vidite kako u lema govoru. Kako u Lema ovo? ovo nije nikakav tekfirđi, ovo je Saad ibn Muhammed al-Kahtani. Znači, ovo je komentar, i bilo koji drugi komentar da smo uzeli. Uzmite bilo koji drugi komentar. Imam potkući komentar na deset stvari koje izglede izvjeri od Čeha, Saneha, Peuzana. Isto ovo govori, isto, isto govori, bilo koji komentar uzmite, iste ove stvari spomenu. Nema nikakve znači razlike i ne smije, kaže, nek zna svaki muslima, na kraju dodaje, nek zna svaki muslima šta je suština ove dame, koje dame? dijaloga, je tako, zbližavanja i brisanja razlika između različitih religija, je tako? Da je ona u suštini filozofije, otako u svojoj suštini filozofska, da je nastala iz političkih razloga i da je njen cilj nevjerstvo, kufr. I da je njen cilj nevjerstvo, kufr. Oni, ova dava, ima cilja, za cilj su je muslimani. Cilja muslimane, njihovu akidu, njihovu zemlju i njihovo vlasništvo ova je dava okrenuta samo protiv muslimana i islama. Samo protiv muslimana i islama. Zašto? Zato što njima ne škodi. Oni su svakako sve pomiješali. Znači, židovi koji su mijenjali te vrate, brisali šta im ne paše, dodavali šta im paše, kršćani koji su mijenjali vjeru, i dan danas im mijenjaju, Šta njima smeta da još jednom promijenu? Smeta li šta? Koji su svoje vjerovanje pomiješali sa svakim širkom i kufrom i sa svakim batilom, šta im smeta da još jednom pomiješaju sa, sa batilom? Čak šta više, njima je čast da to pomiješaju malo sa isti, sa istinom. Ali onaj ko hoće ovu istinu da približi batilu šta će uraditi? mora odustat od dijela istine. Jer istina i bavatel ne mogu biti blizu. Ne može. Ne može to pomiješati. Osim kad se ovaj koji drži istinu odrekne dijela istine, je tako? Pa kad se odrekne tog dijela, šta je onda ostalo? Ono što je ostalo, ostoje bavatel. Ova je vjera, vjera u svojoj cijelini. I ne može se vjerovati u jedan dio knjigi, a u drugi ne vjeroje. Može se, je tako? Ali onda to nije vjera. Onda to nije islam. Onda to nije islam. Zatim kaže, cilja se sljedeći, znači ovo je cilj, ima za cilj muslimane. Kako? Na koji način? Prvi stupan je ubacivanje, znači jedne bujice šubhi Muslimanima, Da se šubhiraju muslimani. Da ostanu raspanećeni. Na koji način? Tako što će se birati najugledniji ljudi od vjeri u očima tog naroda. Pa se obavezno puca na koga? Na muftije, na rejsove, A tako, li tako? Da oni budu rosioci toga. I onda običan puk time bude zbunjen. Zar je muh puće? Da tako? Da naši vjerski autoriteti nevjernici, kako to? Lahko. Uzmi Kur'an pa čitati. Pa ćeš vidjeti. Znači to je da se ubacuju u šume. Je tako? Da bi ljudi živjeli u totalnom raskolu i neminu. Totalnoj zbunjenosti. Zatim, da bi se zaustavili oni koji tekfire židove i kršćani i druge nevjernike koje je protekfirio Allah s.w.t. i njegov resul s.a.v da bi se otvorila vrata, da se i njihova vjera prizna, da bude prizna. Ovaj naš, je li tako, monafik, glavanja, je tako, vidjeli ste kako je otišao tamo u Ameriku i priča, ne trebaju muslimani, treba prestati sa tekfirenjem židova i kršćana, je tako? A onaj što je učio islam pred Mirljugom i Jevtićem i Darkom Tanaskićem, isto čitavo vrijeme, suština njegove sve dave jeste da plaće nad židovima i kršćanima, kako to mi njih nepravedno smatramo, je tako, čafirima, i kako mi njih nepravedno smjestili u djehennost, je tako? I tako dalje, onaj što je učio na Zagrebaškoj Boksloviji, čiji diplomu propisao papa, je tako, isto, šta je njem drugo osim da nas uvjeri da su i oni ipak neki vjernici. Jel' tako? E, i mi kažemo, oni vjeruju u batil. I mi kažemo, oni su vjernici u batil. Jel' tako? A mi smo vjernici u istini. Jel' tako? A onaj ko vjeruje u batil, jel' tako? Nemamo drugog izlaza. Jel' tako? E, kad se napravi oko toga galama, da onda koji izađu sa tekfirom njihovim i budu tekfirli njih, da budu šta? Izgradnici. Da oni ispadnu, da su oni otpadnici. I da se oni udalje sa svi zvaničnijih mjesta i svi institucija, da im se na sva vrata da im se zatvore. Misleći da će nati, na taj način ugasiti Allahovo svjetlo. A ustvari stvari, tako mi Allaha, na taj način se Allahovo svjetlo samo ja raspadlji. Samo pušu u vatru. I ja sam im otvoreno rekao, samo vi pušte. Samo vi pušte. Valaj sam im tako rekao. Kad su nas pritisli zbog hutbe u Rahiću, U tom trenutku nekako se gasila hutba u Zenici I bila je na udaru hutba u bočini. Mi smo počeli sa hutbom i onda su udarali na nas. Onda sam rekao, vi ste se prema ovom problemu postavili pogrešno. Zbog, tako, zbog te vaše greške imaćete ćete za kratko vrijeme ne jednu put u Bosni, nego 50. Tako sam im rekao, a nisam znao šta će se desiti, nego sam se radovao njihovoj grešci. Kad ste niste znali kako ćete to zaustaviti, evo, Allah će dati ono šta. Baš ono čega se vi preboljavate i baš ono od čega bježite. Baš će to biti. Našli. Šta još ima za cilj? Da se prestane sa džihadom, dži, dži, kao vrhuncem i Pa kad vam oduzmemo vrhunac, tako šta je sljedeće? Ono što je ispod tog vrhunca, tako? E da se zaustave Muslimani uz provođenju ovog nauzvišenijeg ibana. Jer ako su nevjernici, pa dobro što ćemo dirati ljude? I oni imaju svoja prava. I mi kažemo, imaju svoja prava koja je Allah dao, a njihovo je pravo da prihvate, da se pokore šerijatu i da ponizno daju džiziju. Mi im priznajemo to pravo. Vidiš kako smo ih? Nismo ih obe spravili, tako? Dali smo ih tačno onako kako im pripada. I tako? I tako vjerujemo. I tako zato se borimo. I molevallaha, sphanu, a tajan za nas na tom putu učeras. Zatim, ova dava cilja na jednu od velikih osnova Islama, a to je El Vela, El El Vela, da se izbriše El Vela, El je tako? I vidite da je, to, da je to bilo jasno ljudima koji su bili najdalji od svake vjere. Prvo se ide na što? da se izbriše ljubav i mržnja. Ljubav prema vjeri i mržnja prema nevjeri. Ljubav prema vjernicima i mržnja prema nevjernicima. Prvo to da se izbriše. Pa šta su prvo komunisti u radu? Brastva jednosti. Nije važno ko i kakve vjeri. I onda pioniri. I svi iste maramice i kapice i znači, znači. Svi isti. Dali. Dali. Dali. Vidiš da smo Vžek, svi isti ljudi, je tako? Nema nikakvih razlike. I zaista su to sve bili isti. I molim Allah da nam oprosti što smo bili tada isti. Dali. A kada su Ostali Ostalili su Srbe i muslim ali bi ono opredeljni? Znači, to je taj dan. Isti cilj, svih nevjernika isti cilj. I danas, šta je, šta je problem? nije problem, eto, klanjajte vi, vi ste muslimani, mi vama priznajemo, vidiš kako smo mi tolerantni, i vidiš kako smo i za suživot, i mi imamo, znači, sluha za kompromis i za dijalog i sve, i mi vama priznajemo, eto, budete vi muslimani, dajemo vam pravo da budete muslimani. Je li tako? Ali samo vi nas priznajte. tako? to tako? Ali samo vi, vidim, vi ste nepravedni, jeste vi nas da priznati. Ali kako da vas priznamo? Na vašem kufru? Ne. Ne. Nego židovima i kršćanima dajemo pravo. Tako? Da ostanu na kufru. Zato što im je Allah dao to pravo. Ali da se pokori šarijatu. U javnim propisima šarijeta, tako Ne morate vi se izdješnjavati kao muslimani i prihvatiti vjeru. Ali plaćajte džiziju. O tako. Ne morate se ni boriti za islamsku državu, bićete zaštićeni. Daće vam se sva prava. O tako. I biće vam bolje u okviru šerijatske islamske države nego sad kako živite sa svojim tagutima. Valahi, šerijat će vam više dati nego što vam daje dodi. Dodi vam ne dobi ništa drugo osim da izginete. Za njegove Budalaštinja. I ne nudi vam ništa drugo osim PDV, 17%, 23%, dok li će to stići, I ne nudi vam ništa drugo osim da na vašoj, odnosno na grbači, običnog radnog čovjeka i zemljoradnika živi po stotinu nedjebara od muzičara, filmaša, Popođa. novinara, sportaša, političara i tako dalje, policajaca, vojnika, znači ne možeš na brojan parazite koji vam lijepi na vašu piđu, je li tako? A šerijat vas poslobađa svega to i zaista da imamo, imamo i imaju odmavi prvi, oni prije Somalijaca glasali za še I tražili bi, dajte, ovo da se stavi kako je Allah E To bi makar na Dunjaluku ko bilo koliko hoćeš lakše. Oslobodili se jarmova koje su im ta guti. Ili tako? Na, ovaj, Nabat se. E to je, cilja znači -wel -wel da se ukine ta mržnja. Kad se ukine ta mržnja onda nema više nikakve zapreke. Pa prestaju sve barijere. A zato je Resul sallallahu alaihi se rekao da je najjača veza Islama šta? Ljubav u ime Allah i mražnju ima. Najjača karika Islama Ljubav ima Allaha i mržnja ima Allaha. Razmišljajte o tome što je rečeno. Razmišljajte o, o riječima Rasula Salav Ali. Znači, šta je ovdje nas okupir ovečeras? Ljubav. Ljubav, je tako? Nisu to nikakvi ugovori da smo mi nešto, neki, otakvu obaveze, nametnuti, ništa. Ljubav. Je tako? E to što je između nas, jače je od svih vojnih političkih i ekonomskih saveza i svih ugovora koji su potpisani, to je što, što je u našim srcima, od imana i islama je jače, je jače. I zato vidite ljude kad prestane ta veza u srcu i ta ljubva đabaj svi oni ugovori koji, kojima smo se vezali međusobno popucaju i propadnu i prekinu, raskinu se svi. To je ljubav. Znači ljubav, a što je mržnja? Zato što te mržnja prema nevjersstvu održava uvijek uzu. Uzov. Je tako? Uz je djeman, uz ovu dav. Pa kad god poslovi tvoja mržnja prema njima, i postaneš sposoban da u jednom trenutku kad mi dignemo glas protiv njih staneš uz njih, uz njih. i odebno se buniš ovdje protiv nas i postavljaš pitanja i nešto ti nije jasno, ali ne treba to je nešto previše neprijateljstva i tako da jeste razumili sad to stanje? e, zato je to najčvršća najčvršća u zato, što je, naj, zato što, što je to najčvršća veza i ona razdvaja Allahova modrost i propisi zakon je da razdvoji safove. Da razdvoji. Hatta je al-khabith min Allah, baki an Allah li al-mu'minina 'ala antum alehi, hatta yemizu khabitha Neće Allah vas ostaviti na istom, vjernike znači munafike sve dok ne razdvoji pogan od onoga što je dobro, tajem. Što se kad rastavlja Moramo se rastati. Rastavljaju nas kufri širka. Rastavljaju nas često grijesi. Obični grijesi ne moraju dosljegnuti kufra i širka. Ali čim neko griješi, odma se udaljavam. Čim neko sklon nekom grijehu, odma se udaljavam. Odma Eluela slabi, a Elbera nastupa. Odma počinje polako zahlađivanje.